Most a Civil Rádió Mindenki Joga műsorának speciális febadását hallhatják. A felvétel február 21-én készült, az iszapsültött a Devecsertben, ahol a zöld baloldal lakossági fórumat tartott az egészségügyi helyzetről. A fórum során az összegyűjt 300 ember egy helyi érdekvédelmi civil szervezet létrehozásáról is döntött. Először is szeretnék mindenkinek üdvözölni, és köszönöm szépen, hogy éthetek, éthetek, éthetek, éthetek, eljöttek. Örülünk, hogy akkor itt meg tudjuk beszélni azt, ami alapján önök itt vannak, és ami alapján kiszórtuk a leveleket, a meghívókat az önök postaládájából. Először is bemutatkoznék, engem Kalocsai Kingelnek hívnak, a Zöld Baloldal elnöke vagyok, de itt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem politikai célzattal vagyunk itt, hanem azért, is, hogy önökön. Én ide Devecsárban, legelőször az iszakkatasztrófa után 6 napon jöttem, akkor láttam, hogy mi a helyzet itt, mi folyik itt, és úgy döntöttem, hogy visszajövök, mert nem tartottam normálisnak az állapotokat. Több mint 40 napot töltöttem el ezen a területen, Devecsárban, Torontárban, és pár nekös is. Úgy gondolom, hogy ö, nem jó volt kezelve a helyzet, és nagyon aggasztónak tartom az egészségügyi kockázatot is. Nemrég volt voltunk Vécsben, Hét telecseri lakost ültünk vizsgálni, a köztük, engem is kivizsgáltak, és nem teljesen mi lettek az eredmények. négy ö, tám, eredményben volt eltérés, több hetet vizsgáltak, vizsgálták a karmin két az embereknek a knout két, a nikkel az arzén és a gallagétér. A gallagétérre annyit kell tudni, hogy az a májfunkciókat jelöli, ami nagyon sok mindentől magas lehet, a alkoholtól, de különböző mérkezőanyagoktól, anyagoktól, mindenféle dolog kihadhat Itt a vizsgálat azt mutatta ki, hogy a szint 8 ember volt, 8 ember nélkül magasabb lett, Ö, egy minimális szinten mindenkinek magasabb volt, volt a kinélemnek a duplája, már 20 volt a normál értéknél. A krom az négy embernek lett magasabb a normális értéknél, és a korom a vétész szintje négy embernek lett magasabb a normális Ez Ezen kívül egy fiatal embernek az arzó szintje is magasabb, lehet ő viszont része a takarítási munkálatokban is. Az ő az én szintje az 21 lett a normális 15-ös Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a vizsgálatok alapján azt tudjuk mondani, hogy ezek aggasztó eredmények. Persze nem mondhatjuk azt biztosan, hogy ez mit van, hogyan van, mi nem szeretnénk bánkot kelteni, viszont ez mindenképpen arra ad okot, hogy a kormány igenis vizsgálja az embereket, és igenis mindenkinek végezzék el ezeket a vizsgálatokat, mert nem tudhatjuk, hogy mi van itt kinek a szervezetében. Ez az egyik, amit ide szeretnénk kérni, hogy mindenki részesüljön ebbe a vizsgálatból, illetve az, az, aki úgy gondolja, hogy kockázatos egészségügyében így az el tudja minden menni. Mert az a probléma, hogy nagyon sokan itt ragadtak úgy, hogy el akarnak menni, csak erre nincs lehetőségünk, mivel nem menne például az a házukban, ezért őket nem kezelik károsultaként, pedig a mi vérünkben szerint itt mindenki károsul, akinek szívnia kell a vörös hiszemnek a korát. A másik, amit szeretnék mondani, hogy a vörösi szakpor az, az egy dolog, hogy itt van, de maga a por, hogyha ez nem vörösi szakrende, az is nagyon káros. Van egy e, éves szegzés, hogy szerint ha 40 napot túlépi a magas por szint, akkor az már káros az egészségre, a különböző nemzetközi szervezetek szerint. De becsárban itt már túllépta a 40 napot, és még egy évben nem beszélhetünk. Azt is, azt is hozzáadni, hogy ez a vizsgálat egy olyan időszak után következett be, ami egy nedves téli időszak volt. Most ugye jön a tavasz, sokkal nagyobb por lesz, ami növeli a hossz tehát növeli azt is, hogy még több ilyen anyag kerülhet be. Ö, egy másik dolog, ami, amit itt meg szerettem volna még említani a bevezetőként, hogy biztos sokan hallottak már arról, hogy Csütörtökön elfogtak egy úriembért letartóztattak, aki bizonyos dokumentumokat találtak a vörösi szakkal kapcsolatban, és azt mondanak minden hozzák nyilvánosságra, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy miért nem hozzák nyilvánosságra ezeket az adatokat. A Svajgyó érkesülési érkesülés szerint ezek az adatok ö, olyan méréseket tartalmaztak amik bele a tunában, illetve a környező folyókban mérték a, a vörösi szak által okozott szennyeződési szinteket, illetve más méris, mérési adatok is voltak itt. Azt is megmondanám, hogy mi Zahár a tokszikológus úrhoz fordultunk ezekkel az erőményekkel. Az egyik itteni házi is azt javasolta az egyik káros útok, volt, hogy hozzáforduljunk. Zahéka-Bornak el lettek ezek az eredmények. Ő a sajtónak pénteken azt nyilatkozta, hogy ő éppen válaszolni készül nekünk egy szakmai válaszra, Ezt viszont a mai napig nem kaptuk meg tőle. Uh, uh, Azért vagyunk most így, hogy ezekről a dolgokról tájékoztások önöket, illetve azt szeretnénk megtudni, hogy miben tudunk önöknek segíteni. Mi mindent szeretnénk megtenni, annak érdekében, hogy önöknek segíthessünk, és segítsünk abban, hogy aki el akar innen menni, az el tudjon menni. És szeretnénk azt, hogy mindenki tisztában legyen az egészségével, viszont ez csak önökkel sikerülhet. Csak önökkel tudjuk ezeket a lépéseket megtenni. És most eltudnám kollégában a szót, már Szilába. Köszönöm szépen! Karlsászki Dárva vagyok, én a zöld való dalnak vagyok az így elnöke, és én is azzal kezdeni, amivel a Kinga elkezd ez nem politika. Miért adunk, bagányban maradtunk. Az, hogy itt vagyunk, az a melletten ülő, hogy meg az értene. Kinga lejött ide pár napkal a katasztrófól után, úgyhogy egyik barátom hamarában lejött egy dokumentumfőben anyagokat rögzíteni, és aztán ő így adatt. Tehát, hogy amire megragadta ez a katasztrófa az ítélő embereknek a kisugárzása, az a sok szenvedés, ami, ami bennünkre van az emberekben, ami bennereket az emberekbe, hogy ezt mondta, hogy ezt nem lehet hagyni. És jött, és jött, és jött, és mind a mai, napig jött, ezt egyébként ő a saját pénzéről beszélt, senkitől ezt ez, ez számára, nem kap, nem parlamenti párt, hogy e, ilyen e, luxusokat tudjunk finanszírozni. Sárlásul a luxusokat, valaki ilyen dolgokkal foglalkozik ma Magyarországon. És akkor el kell mondani azt is, hogy nem vagyunk tisztélni a fertőt. Itt szerintem mindannyian tudják, van éppen elég tisztít. Van éppen elég pánik helyzet, az emberek félnek, az emberek azt gondolják, hogy valamit itt nem mennek jól, és emiatt aztán nagyon sok a is, olyan plecsvák, amik hozzánk is eljutnak, Amire azt mondtam, én, hogy nagyon sok alkalommal vagy inga, kívül ezzel persze, hogy kell foglalkozni, de ezzel nem tudunk úgy foglalkozni. Hiszen tényleg egy ilyen érzékeny kerületen az embernek oda kell figyelni, hogy mit mond. Ezért is fogalmazunk folyamatosan a feltételes módban, azzal kapcsolatban is, hogy milyen hatások lehetnek. Minket inkább az abban az elsősorban, hogy itt hivatalosan minden szép és jó. Ugye? Ezt Ferenc Józsa is mondta, minden nagyon szép, minden nagyon jó, aztán mi a honba hogy mégse volt minden annyira szép, minden annyira jó. Hát ezért kell az embernek meggondolkodni. Négy hónap nem elegendő arra, hogy egy ilyen kariberű, ipari katasztrófa hatásai el lehessen tüntetni. De mi tűnt el valójában? Én jártam itt korábban, ma végig sétáltunk. Hát, azt kell, gondolom, hogy, hogy a földeken továbbra is, mint van a vörös iszal, az embereken továbbra emberek is sugárzik az a fajta kétely, szkepticizmus, ami, ami azért nagyon rombolja a lelket. És a másik, ami személy szerint engem is agasz, azok az a flegykák. Azok a. Nem is flegykák, sok információ is van arról, hogy itt megy a biznisz. Tehát miközben. Emberek itt élnek, rettegnek a holnaptól, nem jutnak hozzá kárpótláshoz, dolog, mint a kofákkal úgy alkudoznak erre e, e, az ügyekre lesz emberek. Aközben, például vannak ügyvédurak, az Isten csetudja, hogy miért az ország minden pontjából, akik nem kevés pénzt szaknak ezért. Csak azért, hogy autókáznak óránként 10.000 forintot. És ezt mindenkkal a kármentő alapból finanszírozzák, amelyet az ország ö, lakossága adott össze önökre. De ugyanakkor, ugyanakkor föl kell említere azt is, hogy sokan szóltak nekünk, hogy hát itt valószínűleg a levegő is már nagyon mérgező lehet, hiszen teherautókkal szállítják azt is, hogy itt arra figyeltek pedig meg figyel, hogy valamiért, teherautók üresen köröznek a városba, Vajon miért? Tehát ezek azok a kérdések, amelyekkel beszélni, amiről beszélni kell, és miért van ezt, ha beszélünk? Szeretném minden illetékes figyelni felhívni arra tényre, hogy most már lassan 22 éve megvan Oroszába a demokráciában. Ha történetesen egy hülyeséget akarok beszélni, nekem ahhoz jogom van. Mindenkinek joga van. És mi itt altól a dolgokat szembesültünk, hogy a helyi emberek, akik itt élnek, félnek. Azt mondják, hogy Mondját, álljatok föl, mondjátok el, mert mi nem merjük. Mert félünk attól, hogy következménye lesz, félünk attól, hogy majd nem úgy fogják elbinálni a dolgainkat, stb. stb. Ezért is van szükség arra, hogy akár mi is, de mások is jelen legyenek. Engem speciál elszomorít az a tény, hogy lényegében a devetseri, kolontári, csomóvásárhelyi károsultak. Én itt mindenkit károsultnak tekintek, én nem kezdeném viregetni dekás mérleggel, hogy ki a kicsit károsult, ki a nagyon károsult, ki az egyáltalán nem károsult. Szóval ezeket az, akik itt élnek, emberek, a civil szféra magára hagyta. Először eljött a Greenpeace, kihozta, hogy itt aztán tele van arzénnal a vörösisztal, aztán eltűnt. A politikai pártok érdekes módon nem is annyira érteplődtek ez iránt a problémavirá. Hát a Fidesz megértem, kormányon vannak, nekik az, hogy a probléma van, az nem érdekük sikerben érdekeltek, sikerben utaznak. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a választás napjától itt most már minden tökéletesen, ebben az országban ezt nem is lehet kénységbe vonni. De hát ott van például a Magyar Szocialista Párt és a jellemzéki párt létére, hát lényegében azt hiszem, hogy egy hónap alatt összegyűjtött két autóravalónyi ruhaadományt, és azt lekünték ide. Ez volt az összes segítség. Egyébként szerintem itt nagyon kevés ruhadományra volt szükség, mert a legtöbb ember, a legtöbb károsult azt mondta, hogy neki másra van szüksége. Ö, tehát, ami minket kifejezetten zavar ebben a dologban, az az, hogy van egyfajta arrogancia az illetékesek részéről. Ez a károsultak szemben is megnyilvánul. Nekünk is elmesélték azt, hogy Leülnek velük tárgyalni, nagyon kemény, kioktató, alkudozós ö, hangnemben. Számomra az is arrogancia, amikor azt kell, hogy kell hogy akkor most az embernek volt-e vagy nem volt két biciklie. Vagy most a színes tévéje 000 forintos volt, vagy 106 000 forintos volt. Jó napot kívánok! Itt emberek életét mosta el az át. Itt van ennek egy anyagi oldala, ami egy is van, egy eszmű oldalak, azért is kárpoltláját. Ha valakinek így egy egyik perc a másikra elsöpdi az életét valami, akkor azt a kárt is nézik el, amit az maga alá temetett, és az nem csak anyagi, hanem az, hogy belerabta az életét, mondjuk abba a házba, abba a telekbe. hány forintot fizet neki egy olyan fényképér, mondjuk, amin a kisgyerek van amit mondjuk a szülőszobában csináltak. És egyetlen egy darab volt belőle. Egy hűlérse. Tehát azért gondolom, hogy nem kellene ilyen arrogánsan és dekású érdekkel viszonyulni ehhez a dolghoz. Lehet, hogy van, aki ezen kicsit nyerésztérni attal. Istenem. Ez még nem egy olyan nappal. Itt, amikor az emberekben az országban értesültek arról, hogy történt ez a katasztrófa, Rengeteg pénzt összegyűjtöttek. Rengeteg pénzt elutaltak. Tudjuk nagyon jól, hogy a 200 forintos SMS-ekből 10 forintot maradt a mobil szaládató cégek is. Hát én erre is azért a hangolkomat, hogy jé, hát ezen is tudnak keresni. Nagyon szép. És ezek a, ezek a támogatások, ez az egész dolog, ami az ország részéről irányult, az nem azért volt, mert azt a Közszártasági elnök úr, vagy a miniszterelnök úr kérte. Hanem azért volt, mert az emberek átérezték a fájdalmat, átérezték azt a tömény problémát, ami, ami itt előjött. Jellemző az, hogy valamelyik van láttam, hogy kiemelkedő ugye az északi régióból a nagyon szegény Borskotban érkező adományok aránya, onnan, akik pár hónappal korábban átélték az otthoni nagy árvizeket. És akik ott értek, azok azt mondták, hogy most sapjuk össze a két kezünket. Mert náluk levonult az ár, és nem maradt utána semmi. Itt elment valami, és nem lehet tudni, mi maradt utána. És ez az alapvető probléma. Engem kifejezetten zavar az is, hogy nem lehet tudni, mind a mai napig, hogy mik voltak az előzmények. Kúszabb a szintén terjednek azok, hogy kiépítette, mikor, milyen törés vonalra nem kellett volna ráépíteni, a vasutat miért vitték alig, e, akkor miért nem változtatták meg a természetes folyómedreket, amelyek aztán lehozták ugye, a két település irányába a záradatot. Nem lehet tudni. Nem lehet tudni azt sem, és én nem vagyok nyugodt, hogy mi van a Vörösi szampan. Nagyon jól tudjuk, hogy hibataosan már az első, nap a tudományos akadémiai illetékesei levezették azt, hogy a vörös szakban ez és ez és ez, és ez teljesen természetes és nagyon jó anyagok találhatóak. Én azon csodálkoztam meg, hogy nem szólták így szép a kertek alatt időnként, mert hát is a semmi baj nincsen. És aztán, aztán ö, miért nem foglalkoztak ezzel jobban? A kormány miért vette a saját kezébe, ahelyett, hogy egy kicsit jobban megállapatták volna azokat a malos vezetőket, akik ezért felelősek voltak. Mert azért a tározó. Ez a tározó valamiért biztosul túl terhelve. Hol lettek előránog azok az emberek, akik ezt engedélyezték, akik ezt körbejárták? járták. Én felröjtem akkor, amikor a kiadásosban egyszer csak azt nem mondják, hogy megvan az egyik felelős. És igen, a, talán így élő, vagy a kortás volt, aki a gátok kellett körbe sétál. Gratulálok! Ez Magyarország, tehát tipikusan megrángatják azt az embert, aki valószínűleg a legkevésbé tehet a dologra. Én azt mondom, hogy ennek a dolognak sem kéne pontot tenni a végére. Az egyik morvezért, aki a szényben van sem volt már hogy a volt a fia, azt egy talán három napra. Csak hát nagyon sokan töltözött még túlcsány Ferenc is az ott, hogy oda a magángazdaság, meg a, a, a szabadság, meg minden egyéb. Hát hogy ilyen esetetben nem árt egy kicsit azért megmutatni, hogy a többieknek, azoknak, akik még hasonló szituációkban vannak, a többieknek okulású. Egy jó napot kívánok! Itt azért, hogyha valaki olyat csinál, hogy sundabondázik, és annak következménye lesz az, hogy meghalnak emberek, az, hogy életek kerülnek zsárt azért felelősségével kell tartozni. Bocsánat volna a hangot csak én hallom úgy. No Nem, nem Uh, ennyi van, ennyi vagy legyen. Uh, a másik, a másik terület ennyire egy az előzményekben, mert nem akarok benülni. Nem lehet tudni azt, hogy az őszak pontosan milyen összetétel. Már csak azért sem lehet tudni, mert itt azért van egy határpójuk a rendszerváltás, vagy de azt követő pár év, amikor az aztán bármilyen meg lehetett csinálni. Ide lehetett hozni, akár is kis belalakját a változóva, mert senki nem látta. Tudjuk, nagyon jól vannak olyan plentyk, hangsúlyozom hogy hol fog bele, aztán másik is. Mert amit belevonítok este, reggelre hanem is látszoljuk. És érdekes módon, érdekes azóta sincsen konkrét, folyamatos elemezése annak, hogy mi is van ebben a vörös szakban. A másik probléma tőlem, hogy főtökéne járni, az az, hogy az elmúlt időszakban. Tehát tavaly október 40-e óta történtek egy itt problémák, hibák. Tehát hogy a győzelmi jelentésekből csak azt halljuk, hogy minden jó lett, minden szépen, semmi gond volt. Én ezt érkedve fogadom, mert egy katasztrófa helyzetben bármi követhetetlen kíván, a katasztrófa védelmi illetékesei is követhetnek el imákat. Hát itt azért hallottunk szifra szorikat, ilyen például a kioszlott maszok esete amelyek nagyon jók voltak lélektanilag, hiszen az embereket megnyugtatták, a korkot persze nem védtek meg semmit, mert egy olyan típusú masszok voltak, hogy használhatatlanak voltak. Szóval az is amperjós, hogy ugye ez is volt egy ilyen, nem tudom, hogy most ez egy törpénőrönt volt. hogy az ismerről egyik részért légszülővel felösszevették, a másikat nem, az óvodában nem is jutott, hol, a, hol a ezek voltak, azok a dolgokban amelyeket azonnal, tehát azonnali határitat be kell hozni, meg kell csinálni, hogy nyugalom legyen. Hogy senki ne aggódja, hogy biztos jó helyen van a gyereke. Mert valaki megfogja a gyerekét, mert sokan voltak -e, ilyenek, úszó személyekről vitték és mazg van az olvodába, majd pedig nyugtalan volt, hogy ott fegytem, és ő jól a is van-e. Ezeket, ezeket a dolgokat is meg kellene vizsgálni. És a legfontosabb, a legfontosabb ebben a helyzetben az, hogy az embereket maximálisan megnyugtatni, a jövendővel kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy itt olyan egészsége átalakas dolgok nincsenek, amelyek miatt később olyan szervi elváltozásaik, vagy talán lehet, amely utat aztán veri a falba a fejét, hogy én 5-10 évvel korábban nem rohantam anyagfogok Tudjuk nagyon jól, tudjuk nagyon jól, hogy vannak emberek, akik megtehetik, akik azt mondják, hogy elmentek. És nagyon sokan elismernek. Azt mondták, hogy ők nem hajlandóak itt maradni. Nem hajlandóak azt a kockázatot elviselni, hogy akármi is lehet. Nem hajlandóak arra, hogy mondjuk tíz év múlva, amikor a gyermeküknek lesz valamilyen súlyos betegség, oda kelljen állni a gyerekkel szembe, hogy Bocsánat, hogy itt maradtam. Ezek azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatosan maximálisan meg kellene nyugtatni mindenkit. Természetesen tudjuk nagyon jól, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, az ANTS, hát mindenki ebből az országból hivatalos szinten képviselte ki magát. Csak az a baj, hogy mindannyian tudjuk jól, hogy ebben az országban mindent el lehet gyakni. Minden alá lehet Az emberek nem gyugodtak. Mi első persze azt követeltük, hogy ezen a területen lehessen nemzetközi szakértőknek tevékenkedni. Nem. Sőt, ne lehessen, csak kötelezőműen legyenek jelen nemzetközi szakértők. Az Európai Unió tagjai vagyunk. Nem egy olyan extra dolog az, hogy itt Spanyolországból, Németországból, Franciaországból ne csak egy, -egy ilyen, um, Idegenvezetésre, amikor a katasztrófa védelem illetékesei körbevezetnek 15 embert, ne csak olyanra, hanem az, hogy ők is kénytelenül költözzenek ide-oda valamelyik közintézménybe, és folyamatosan nézzék a port, a levegőt, az emberek egészségét. és nem egy hónapon keresztül, nem két hónapon keresztül, évekeny keresztül. Ez a magyar történelemben a legsűrűsabb ipari katasztrófára jó napot kívánok, szeretném a tiletékeseket felvilágosítani. Nem véletlenül hasonlítják ezt Csernobihoz. Én nem akarom a hatásait tekintve Csernobihoz hasonlítani, de ott is volt egy nyugtalanság, és akkor meg itt is. Ugye akkor is mindenki azt mondta, hogy minden szép, minden jó. Most is azt mondja mindenki, hogy minden szép, minden jó. Akkor se engedtek be külföldi szakértőket, és hát most sem nagyon látok itt külföldi szakértőket. Miért nem? Miért nem? Ez a kérdés. A másik dolog, hogy véleményem szerint, és lehet tetszett az mindegy ezek a települések zsákutcába jutottak. Zsákutcába jutottak attól függetlenül, hogy milyen következményei lesznek, esetleg egészségfélek, vagy bármi szempontból ezek a dolog. Zsákutcába jutottak, mert nagyon kevés olyan ember van ebben az országba aki azt mondja, hogy én szívesen jövök, lefelepelünk, levecserbe vagy kollantára. Pontosan azért, mert az embereknek, ami itt megvan, félelöm, az út is megvan. Ők azt mondják, hogy én nem fogok itt ingatlan vásárolni. És erre mondom azt, hogy itt mindenki károsul. Kérem szépen, a lakásom az olyan, mint egy tapadékvetés abban neked benne van x 100 000 millió forintom. Ha abból valaki, annak a fele eltűnik, vagy a negyede, a része eltűnik, az kár. azért a kárért valakinek rákérik és kell hatni. És én ezért tartom rendkívül mentenek azt a dolgot, hogy az kezdik külön válogatni, hogy hát akit nem ért el az iszak, az nem károsul. Igen, is károsul. Főleg azért, mert csapd a helyzetben kerültek. Szinte túl helyzetben vannak az itt élő emberek, mert mondjuk, akik azzal is megteheti, az azt mondja, hogy nem érted el. napot kívánok! Elmentem sokkal vagy akárhova. És a körnékére se Nagyon sokan vannak, akikkel beszéltünk, és azt mondta, hogy ne hajkára megyek. Legalább egy számos mellett a várni egyáltalán. Mert a hajkára sem így és, és ez a lényeg, hogy aki viszont, aki viszont mondjuk fiatal és hitelvet eltett ingatlannal rendelkezik, annak esélye nincsen el. Mert ugye a válság miatt a Svájci Frank miatt amúgy is az ingatlan értéke eltávolodott a hitel teljes összegítő. Plusz még ennek a tiszannak köszönhetően még lejöttem az ingatlanának az ára, ami azt jelenti, hogy mondjuk volt egy 10 milliós ingatlan, a Azonban, most körülbelül 11 millió forint, hitelt, csak voltam egy számot, és az azért hogy igen, 7 millió forintot, Hát nem hiszem, hogy sokan vannak ebben a teremben, olyan vagyok, hogy azt mondják, hogy hát ezt a 4 millióként kárs, erre valahogy is embernek a világoká. Tehát én erre mondom azt, hogy igenis, kártérítés, mindenkit élő embernek. jár. És ez, ez nem kéne egy normális országban szentségkönésként hangos. Most a parlamentben látjuk azt, hogy aki 2006-ban kapott egy bofont egy rendőrtől, az millióság 100-es kártérítéseket kap, itt meg ezen vannak, hogy mennyire te idősködő, hogy képzelem azt, hogy földbe szíjtőnek kellett volna. Tehát ez a zsákutcás ez az a zsákutcás helyzet, helyzet, ami nem mutat előre, hiszen a, ha akartak elmenni, ők követik a vállalkozók, meg csődbe fognak menni, hiszen a gondolatok azok, akik jobban tudják a helyben a pénzüket elkölteni. Ha ők is elmennek, kimárt? Aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy a 11 milliós lakásomat adom, 6 év vagy 5 év, az oda fogja adni 5 És oda fogja adni, és olyan emberek fognak érkezni, akik azt mondják, hogy ők nem érdekel az egészségügyi kockára. Örül annak, hogy annyi pénzért, amilyen máshol egy 25 négyzetméteres kapnak, itt kap egy 125 lakást. És nagyon fontos megsúlyozni ennek a dolgnak a kapcsán, hogy uh, itt már most hallani uh, a cigány és a uh, nem cigány lakosság uh, közötti uh, feszültségekről. Ennek elébe kell menni. Ennek nincsen más célja, csak az, hogy egymásra puszítsák az itt élő embereket, mert mindaddig, ameddig az itteni helyiek beszélnek, addig nem beszélgetnek arról, hogy kinek hogyan miként kéne segíteni. Nem szabad velem, itt egy komoly összefogásra van szükség. Ha ez a közösség, ha az itt élő közössége megoszlódik akkor ez a bármilyen biztos, Tehát a zsámputcás helyzetből kitörés, az igazából az én véleményem szerint az lett volna, hogyha Orbán első nap, talán más játéktam, ő talán nap lépen járképpen, akkor azt mondta, hogy itt nem lehet élni. Ő azt mondta, hogy itt nem lehet élni, és hát, jó ja, napot kívánok! Most azt mondják, hogy itt kell élni, más választás nincsen. És, a, ha még is elmente, és ha valaki mégis elmenne, és ha valaki mégis azt gondolja, hogy ö, ö, ezért nem kaphatná azt, amilyen neki a jussal, és nem károsul, tehát azt mondaná neki, hogy a magyar állam higgyen neked, és mennyi van, neked tetszik, az a baj, hogyha egyetlen ilyen család lenne, több száz követné, ha nem mindenki és eszembe itt megjátszani. Ezzel vannak tisztában. Csak az a baj, hogy így viszont ítéléssel kényszerítenek olyan embereket is, akik el akarnak menni. Tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokan akarnak elmenni, és helyzetben vannak, és nem tudnak elmenni, és nem érnek itt nyugodtan, és nyugtalanok, stb. Nem akarjuk ezt a nyugtalanságot. Így. Pont azért mondjuk azt, hogy végezzenek általános és magas szintű kibisállatokat. Ugye, a mi vizsgálati eredményünkre az életékesek azt reagálták, hogy hát vizsgálódtak ők, is, és semmi probléma nincsen. Mi én 8 embert ő, néztünk, meg ők 20-at. Hát ez sem ad a világvére. Hát 20 gyereket néztek, mondván, hogy a gyerekekben jobban kimutatható, hogyha károsodásra tökése a van. Nem, nem elég. Tehát egy ilyen szintű katasztrófa után a lakosság öntőháját folyamatosan vizsgálni kell, folyamatosan nézni kell. Ha valakinél olyan folyamat van, amire rossz hatással lehet a por vagy akármi, az segítenek kell, hogy innen és ne így Mert a nagyobb baj az most jön. Tehát idáig, ugye október, november, december, január, február, ezek nedves, csapadékos időszakok. Csapadékos időszakok, ami ugye tudjuk jól, hogy megköti a port, de mi lesz tavasszal? Amikor, mert ugye ősszel van is a mondás, hogy végbeeső ne, kupa, nem első végpasár, tavasszal viszont végbeeső kupa sártál, azonnal szinte porozódik az anyag, és meg a levegőbe, és ö, egyrészt a földeken rendkívül sok anyag van kint. Nem tudom. Tehát én elviszem azokat a győzelmi jelentéseket, hogy itt már mindent begyűjtöttek. Az a baj, hogy a szememet nem tudom megvazudtolni minden esetben, de majd ezzel is próbálkozunk még. Tehát ez az egyik. A másik a levadulott tározóban besűrűsödött már az iszak. Az is porzik. Azzal mi a szándék? Ha tudjuk jól, hogy a mellette lévő tálozóból már elkezdik levenni a lukborcs, stb. stb. a, többi, a többi. Na de ott van az a gigantikus mennyiségi anyag, amit vagy netvesíteni fél, vagy nem tudom, hogy abban ne tudjon a szélbe lekapasztolni, ezt nem tudja ráhozni ezekre a pedepülésekre. Hogy senkinek nem hiányzik, már csak azért sem, mert tudjuk nagyon jól, hogy nem is csak sima korról van szó, hanem olyan korról, ami a nyálkahátjáról jutva erősen maró hatású, irritáló hatású, nagyon sokan panaszkodnak és nézőszerű problémákra. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy nemzetközi figyelem továbbra is rájáruljon erre a térségre. Azért fontos, mert az itt élők is tudják nagyon jól, hogy milyen volt az, amikor ez egy szár volt, milyen volt az, amikor minden tévé összes kiradója erről szólt és más lehetett látni csak vörösi szakot, meg milyen az, amikor jó, kikerült most már a hírek első vonalából, most már azzal sem foglalkoznak, amivel kellene. Mert vannak egyéb dolgok, amiket fontosabbak találnak. Itt már túl bonyolult az, hogy ezzel, mert azzal, hogy az emberek el akar menni, vagy nem érzik jól magukat, vagy kétségvédők vannak, már nem áll foglalkozni. Ezért is van szükség arra, hogy erős nemzetközi figyelem legyen. Tehát nekünk például nagyon jó kapcsolatunk vannak az Európai Parlamentben politikai erőkkel. Ott mindenképpen kezdve hogy hát ott már többször felszólaltak. Magyar képviselő keveset felszólott hozzá, hogy ezt a, kácsánat, a Európai Parlamentben, mint által mozgósított, nem magyar, például a Portugál képviselő, aki hihetetem, hogy szembedélyesen az hogy a kbcsánat azzal kapcsolatban, hogy mondják meg, mi van Magyarországon. Mert ők is értek diktatónában és tudják, hogy az, amikor csak győzelmi jelentések vannak ahonnan csak győzelmi jelentést megy ott a haloggyalos. És ezeket a képviselő barátaikkal arra fogjuk összönni, hogy az Európai Parlamentben jöjjön létre egy külön vizsgáló bizottság, amely kísérje figyelembe azt a folyamatot, ami Magyarországon zajlik. Ez a különbizottság kell hogy szolgálmazza azt, hogy az Európai Unió illetékesei ne csak Hivatalosan tudjuk le a dolgot, hozzáállásra, végeznek itt vizsgálatokat, utakodják ezen a területen, hanem legyenek jelen aktívan, hogy az embereket is meg tudja nyugtatni. <tűző> öh, nagyon fontos az, hogy nincs nálunk a bölcsök Tehát mi nem tudjuk azt megmondani, hogy Magyarország, hogy öh, mi az a, a Ö, megoldás, amit bőnök a leghatékonyabban segítheti. És azt kell mondanom, hogy saját maguk. Itt meg kell szervezzék saját magukat. Tudom nagyon jól, hogy sokan vannak, akik már a szomszédot a másikat is azért cseszegetik, hogy ne járvass nemmit a szádat, törődjön bele, fogad el, hogyha így fognak hozzá visszanyúlni, ha beletörődnek, ha elfogadják, akkor biztosan semmi nem fog történni azokban a dolgokkal kapcsolatban, ami önöket is izgatja, ami az önök problémája bepillanat. Ezért van szükség arra, hogy erős, valamilyen civil jellegű kezdeményezésük legyen, ami arról szól, hogy tudják folyamatosan követni, hogy mi van, mi lesz, mi lehet ezen a területen. Ezt önöknek kell megtenni, mi tudunk ebben segítséget adni, de azért nem akarunk aktívan, hogy ne lehessen azt mondani, hogy jamerünk a politikai, maga nem tudom én micsoda. Ennek alulról jövőnek kell elindulnia, szükség van bátor, harcias emberekre. Nem lázadásra van szükség. Nem arra van szükség, hogy utakat zárjanak le, és e, milyen emberek. Nem törvénytelenségekre van szükség. Viszont miként azt mondtam, ebben az országban demokrácia van. Szabad egyesülni, szabad szervezkedni, szabad kérdezni, szabad beszélni. És ez, ezt tegyék meg önök is. És ha valaki önöknek azt mondja, hogy ne tedd meg, mondd vissza, hogy én csak élek azokkal a jogaimmal, amelyek számomra megadtak. Persze mindenben segítünk, tehát mi járatni fogjuk a számokat, Akkor is, hogyha minket megbélyegeznek minden másra, mert tudjuk nagyon jól, hogy, hogy sokan vannak tényleg azok, akik még el sem öröktek, mert azt mondták, hogy jaj, nem meg egyéb dolgok, de akkor is uh, érzik azt a problémát, és szeretnék, hogyha valamiféle információmennyiség több és több lenne azzal kapcsolatban, hogy nyugodtak lehessenek. Mert perpénat nem nyugodtak. Nem engedik ki az udvarra a gyereket játszani. Nem nyugodtak akkor, ha az iskolából játszik, nem nyugodtak akkor, ha az óvodából játszik. Ez nem egy jó állapot. Ez megnyomorítja a lelket, és aztán vannak nagyon rossz következményei vannak. Köszönöm szépen, és ennyit szerettem volna elmondani. Mi szeretnénk azt, hogyha ez ténylegesen egy beszélgetős összejött ellenbe. Mi nem gondolkozunk abban, hogy itt most hivatalosan elmondtuk, és mindenki mehet dolgára. Ezt meghagyjuk az ületékeseknek, ők azok, akik tudtunk be, szeretnek beszélni, órákat, majd utána szépen zárja az nem tényleg mondják el bátran, hogy mik azok a problémák, hol van segítségre, miért nyugtalanok, mi kellene változtatni. Mert ha, ha ezt nem mondják-e, ha magukba tartják, -e, az biztosan nem tudja senkinek hallani. Köszönöm szépen! A mikrofon is azt hiszem, mert jöjön az most érkezik. Tudom, hogy készetnek kérdezni, hozzászólni. Jól nem a cseméni. Jó, és itt kívánok! Nagyon szépen köszönjük a bevezetőt. Én igazából én nem is tudom kérdezni, hanem elmondani egy pár dolgot. Én megkeresem az önkormányzatot és. Kértem meg, hogy segítsenek az én problémám. Az a helyzet, hogy nem csak az önkormányzatot, hanem a katasztrófa védelmet és a belügyminisztert is keresem a megfogalmazott levelet, hogy legyen le, le, pontatlan. Tehát leírtam az adataimat, hogy ki vagyok. Tehát kapuség oldalán vagyok. Rákúc útszával lakom, és leírtam, hogy szeretném, a megkássák az irodalmat, mert a jegyzetem. A három gyermekem közül az egyik azóta már asznás más betegnek. A következő és kapál, azt is kaptam már természetesen az önkormányzattól. Nem is az a lényeg, hogy lejöttem a panaszom, mert szerintem még mindenki tudja, hogy kiről és miről van szó, szóval mert az előző fórumon, amit az önkormányzat tartott, én már felvetettem a kérdéseinek és meg is kaptam. Mélységesen sajnálja az önkormányzat a. a családokra lehető problémát. Két lehetőséget állt az orvosásra, És természetesen kereszte felé, hogy nem csak én, hanem gondolja. Más is tűz ilyen problémával, sőt, ennyi is. A konkrét problémája a két megoldást állt. Akadni meg adományozó kerecserek kívül, akár más egy is, aki akár fél is átadják tartásukat a rászíró Természetesen a lakásvédelmi szóba jöhet kiindókolt esetre és ennek töltségeit a kármányú alatt meg tudja vállalkozni. Ez volt egy első lehetőség, a második lehetőség, ha elkülönbözéssel nem kínál érni, akkor egy megfelelő minőségű egy titkikó beendekésben, egy beszerzését a rörös keresztül nem tudjuk kikérni. És ugye a lakás sikerrel eltalált megoldás, ha azt a bankot megtéke, Világ, Ö, és annak elejére, hogy én nem igényeltem légi fitok képzüléket, amit nagyon szépen köszönöm is a és a kisaz önkormányoktól és a Márkai szeretett Programtól megnevette egyet. De még mindig válaszolatban valamattak azokat a kérdéseim, amik között feldetődött, hogy mihez terült tamasztat, mi tart a Kijött tározónak az részé, ami amiben marad, mert állítólag az a veszélyes, és nem az, ami jött. A, a létisztító készülékkel is rossz, az van jó a szobába, csak nem gondolom, a gyerekem Itt szeretnék önöknek elmondani, ennek a kedves sáró hogy két úrnak és főnek, vagy a szobatában nem mennek ki az útvarra. Az én meg az intézményben maradnak, viszont volt, minden egyes kóvodai csoportban van egy tisztiktól készülék, és egyetlen egy kezdeményezést láttam, ami erre való tekintettel tényleg első osztályú, pedig az óvodai volt, ez egy sósova, ami szintén adományokból nagyon remélem számos adáig jött, egy maximum két elkészül, és a gyerekei ott fognak hókozni, magyarán fogva sógókozni. Amikor egy kicsit majd lesz a lézésig. is kaptam a vörös sima orvosi maszkot. Viszont amikor bementem az anya bizottsághoz, hogy ögen is megtereste egy hasonló level, akkor azt mondták nekem, hogy Nyugi, ez nem a vöröskor által okozott szennyeződés, amit kénythónapja ilyen magas érte, hanem a kényekből kibocsátott egyéb salat. Tehát én azt tudom előtte mondani, senki nem úgy talatóni minden keint. Itt is elgondolkoztam rajta, és kéreztem az Urat, hogy meg előre, a Kedes Uram, akkor a kedves, mondjam meg, hogy mi a tájékoztatási határérték. Utána nézett, és kiderült, hogy ez az ötvenes érték. Ön, azért nem mondom a miért mert a férjem térben, hogy fordítsa nekem a magyaron. Le is fordította és megjelentette, Megjel, mert egyetemben nem álltam olyan mértékettséget még. Megkérdeztem a kedves uratot a zöldkezését koordinációs bizottsággal, hogy nagyon a kedves ember, hogy mi a riasztás érték, utána nézett, ez volt a százas érték, és megkérdeztem a hogy mi a riasztás, majd, és akkor nem kell. Hát ez is az önkormányzat dolga, és ők csak segítenek, hogyha az önkormányzat a riasztás mellett dönt akkor megkérdeznek vele, hogy és akkor mit kelljen volna tenni. Tehát, hova kell futni? Húsa barra? jobbra, vissza, a kertbe, dére, nyugatra, és nem tudta megvonani. Én úgy gondolom, és javítsanak ki, ha ennyi van, mert tényleg csak naiv vagyok, ha valahol létszmezek van, ugye létszmezek van március szóval, 31-én, jó gondolom, hogy létszmezeket még meghosszabbították, akkor kellene héten, ha valahol létszmezek van, akkor ott van egy adott vészhez. Arra kell egy programot lenni. Ugye, ha vész van, akkor tudunk. Tudni kell akkor is, vagy a hálózatát, ha megnyitváltatod a rá, ami biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Hát az nem jön, de ha tégél, akkor is az fog És akkor mit kell csinálnod? Tehát ha most megszólal, az állítólagos vészjelzés, aminek kéne, hogy működjön, de az égérdekemben megszólal meg, akkor úgy kell. Tehát valószínűsíthetően a mai vízlaka megteszem a legelem, én megjön a legelem, elkülön az ÁPSZ-et, az önkormányoknak, és minden egyes igazalak, ahol én, laidus munkére, hogy választokatok a kedvesednek, hogy juttassák el nekem a vízformatokbőlnek, hogy mit kell tennem. Úgy kell csinálnom, mint amikor jött a magasztalokban az a vízdiatás, és ez egy képest, hogy felé. Ha A másik része pedig a, a vasúti sikerét, majd be erre becse, tehát nem értem. Vagy nincs itt Akkor nem kell a rendőrség sem. Nem kell. Ne kell jármörni, ha nincs itt. Én legalábbis életem, hogy igazolom, ha bármit megértettem volna, vagy most rosszul voltam volna, akkor az én hibám, mert én nem értem. De akkor ezt pedig nincs ki felvilágosítsa. Úgyhogy ezekre a egyszerű kérdésekre kérem majd valakitől a választ, majd most meg fogom érni, és ígérem, hogyha esetleg valaki kíváncsiá, közzé is ezt. Köszönöm szépen. Oh that's what Stétkergett. a gyöngyükkel felhetsz. És ők szépen gyertek. Most én is tudom, hogy most pedig. A gyöngyük megint, Márkul őkötte neked ma a kártyáját. Tény csak a kártennál, hogy ezzel hagyjuk ló, és nem pedem azt kapszik készni. Ragadták, hogy a jó leányok, vagy a tóriás, a vonalak, vissza a házamat a, a házamat és vagy a házamat is, a, mázok, a, mázok és a Ez az igazság. A rúgpa lángok, a család, vagy háza. gyerekek, a házimat. a, házimat, a gyerek, kinek Ki állt, a álltok fel a tőzsgőmártól? biztos, meg. Ki akkor ki hogy akárkora, és akármilyen teten, vagy kivel hát ki fog oda menni, jó, már tönös vissza a, át, a, a És akkor ő ki azt kártsa, jó, és például és már kárta menni, mert az úrban is ellentem, meg a marokkópióba, meg a talárt, minden háron. Gondoljunk vele. És nem vagyok végre ilyen mert csekerítése, mert szítszadér a kerítés, meg fölkötoltak mindent. És akkor egyszerűen nem, nem tudom, hogy És nem tudom, hány milliós házat, nem bevének meg két, na, a Euróban felvető választott. Rendesen vagy vagyunk fel lett új inakban. És mit adnának hogy azért, hogy megmondom önöknek, vagy megkérdezzem önökből? Mert akik én a az örös vissza, senki, de hát olyan volt, ami az életesen volt adatban. És akkor kapnak úgy hát házak, a másik meg nem tud Na most akkor én megértem, Megkérdezte az ő kormányzattól, hogy mi fog hátra nyújtani, amikor felben csebitek. Azt mondták, hogy a kormányzattól. És akkor milyen családokat megkérdezni. Köszönöm szépen! Szeretnék a információ, mint egy kérdésként, mintha van is hogy ha lehet akkor ma szép tiszteljük meg egymást azzal, hogy meghallgatjuk a másikat. Én nem akarok itt most ezt a dolognak kapcsán tehát itt tudom azt, hogy kivetékben feszültségek vannak településem belőle is egymás között is, hogy ki az, aki megnyithat, miért van hogy van, és pont az, hogy különösen ezelőtt tud megtalálni mert uh, ezek nélkül nem fog ez a probléma megoldódni, úgyhogy mindenki megyünk, mindenki mondja, hogy mindenki hogy uh, Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Egyébként elvégeztek. Hát, az, a is, ahol a kockéterében, a, a, a, a, a fényhez iszereztetettek. Itt van, magasabb az, az ént, minden, akkor naponkétték, és két e, vagyok én is, és nem a dolgokat. Szóval nincsen ilyen hogy vagy nem cigány én mert a fefegység nem volt. Tehát az iszak az jön, és két. Nem lehet az én terveiben, például a Csepdal Házúrnosonhoz mert akár, akármi, nagyon nehéz a nyitvésben, nagyon-nagyon azokra, hat kaptam egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon és, és el azt mondani a tisztelt hogy mindenki üdváltozatom maga ebből a szemszörűből, hogy, hogy mi, lehet, mi, lehet, mi lehet, hogy mi lehet hogy mi lehet, majd a äh, kipászkolásnál pedig most még egy másodszor is megvolt volna, meg egy meg egy de én mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig hogy mindig mindig mindig mindig a mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig és mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig mindig Dehogy van de a törvényből, hogy lehet, hogy ő hogy kiért a bajot. Na, soha nem ő sejtette a bajom, soha nem ő sejtette bajom, hogy a szó, és hogy és a és hogy miért van a hogy miért van és a szó, a szó, van és a és a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 hogy ki most mondja a lány, nagy mi a nem, akkor akkor a a felné, vagy a, vagy a, vagy mondja a és a vagy a a papíron, a vagy, hogy ő, hogy mondja, a papíron, vagy a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 Ha lehet, akkor én is szeretnék szorzúdni. Nagyon szépen köszönjük önöknek, hogy szívükön viselik a delcegnél a sorsát. Végre van valaki, valaki, aki törődik velünk is. Ebben a településen a katasztrófa ideje alatt a teljes összefogásról látható. Amikor jött az iszap, így mindenki induló volt. Nem azon, hogy ő szegény, gazda, cigány, nem cigány, így mindenki azt látta, hogy segíteni kell. Amikor szükség volt, én nem nagyon károsított, ezt biztos tudják, mivel is önök is tudják, hogy ő csak közvetlen károsított. De abban a baleszobán, és amikor kellett, Segítettem és segítettünk, aki nem vagyunk káros utak. Mentünk iszapot megni, mentünk önkéntesként dolgozni, ki a konyhára, ki az elosztó központokba, szinte mindenki segített önzetlenül. Nagyon nagy volt az elkeseredésünk, mert nem akartunk ezek után így maradni. Kormánymester úr egy októberi forumon azt mondta nekünk, nem kell kétségbe esni, mindenki kártalanítani fog Ezt vissza lehet nézni, a lecseréljék a vásárlókat. Csak aki el akar menni, az ajándék felosztását megvételre, a Magyar vállalat felajánlott. Mi történt? Semmi. Aztán itt van a Blink újság cikkje, hogy elfogadták ezt a végtámás. Ki ez a végtámás? volt nála az eredeti mérési adatok papírjait. És ha ez olyan fontos volt, ez a mérési adat, hogy ezt titkosítani kellett, miért kellett ezt titkosítani? Mi van ebben? Mi van ebben? Ha az ahernákunk azt mondta, hogy a menedély, hogy itt még három-négy hónap a homokosnak a gyerekek, akkor is miért kellett mérni aztán később megváltozott a délenökére. Aztán jött az, hogy negyünk a veszőrök is rá Én sem eljöttem. A lány is eljöttem. Milyen? Megmutattam a labok eredményemet, egy uh, egészségügyi dolgozóan. Azt mondta ki, ez egy olyan végül egy olyan laboratív is hogy nem itt előtt néztek, amit ha betegsz a torházban, akkor is megcsinálok. De ez nem mutatja ki, hogy van egy a harcét, van egy hivat, vagy nyúl, egyáltalán egy részét. Akkor miért kellett ezt csinálni? Elmentem a lézést funkcióra. Nagyon nehezen tudtam megcsinálni, ugyanis a ez volt nem egy tűtámogató. Ezt útmár küzdöttem. Másodszorra sikerült végcsinálnom a, sikerül a lézést funkciót. Dr. azt mondta, hát korra való tekintettel ez nem olyan rossz eredmény. De szeretné, ha elmegyik egy nalkos öröngyelre. Aztán következik ott, hogy mire nem mondta nekem, hogy van egy fűző támulatom, és ő ilyen milaginnyel van, akkor aminek megyünk a nalkos öröngyelre. Vajon kinek lehet hívni, vagy eltűközben megint a nyújtani? Követeli, hogy ezeket a mérési alakokat ne kikpocsítsák jó állapot, demokráciában. a Tessék, összefogni, de össze a amikor baj össze nem fogni. Most, amikor ez akkor hogy összefognak. Arra, mert az egész egészséget is sem van hogy, törüljük, bába, hogy mi van a, a dolgokből, hogy mi van a mi van az adományuka. teljesen És ha bírkák vagyunk, miért vagy, az nem vagy. Csak nem kell hiba, hogy ilyen viselkedjük. Legyeket, kósok! Mutatszik meg neki, hogy nem csinálok velünk vakármilyen. Ha egyszer ki kell megkörtelnünk, akkor tudjuk, hogy mit ötöltünk meg. Mert emberi sajnos nem tudod Főleg az nem, amelynek hitel van a hátány. Meg nincs véde arra, hogy elmegynek ide, ahogy az Úr mondta. Sajnos én is ebben a cipőben vagyok, az unokámat nem merem márkozni. Ajnálattam a be, de nem megegessége, mert nem megegessége, mert meg, meg, meg, meg. nem megegessége, mert idejöjjön. De ebben így volt egy két, azóta folyamatosan körnés, tapnunk. Nem állítom, hogy ezt van, de honnan tudja, hogy mitől? Honnan tudja, hogy nincs szívünk be? Ti tudjátok? Ara, gondolj is, hogy talán szakadtak. Megcsinálhatod, de most előttem És valami? Miért Miért és szereti a robotot, mert a robot szága nem van benne. Lerti a nem van a és első, rövidel nagyit hozzá, hogy az volt a közleményben, amit kiadtak a mi közleményekről. Lejöttük azt, hogy nyolc emberen egy összetett rendkívül összetett laborvizsvákat készítettünk Ausztriában, nézsben. Az volt a válasz, hogy ezek hibásak, nem jó helyen végezve, és hát nem tudtak, volt még jó pár negatív jelző, hogy ezt miért is nem kell figyelembe venni ezt. Hát mi ezt Ausztria egyik legjobb laborjában készítettük el. Abban a laborban, ahol az összes magánkönyv, a magánkórház Ausztriában a hasonló vizsgálatokat elvégezhetik. Hát én nem gondolom azt, hogy az osztrák gazdagokat elváltó intézmények azok volnának olyan hogy csak a legrosszabb intézménybe hordanák el. Ezek a vizsgálatok személyenként finna ugye azt hiszem 300 euróba, majdnem 300 euróba kerültek, amit csak itt lehet fizetni, ez ugye így negyedközi alapítvány által. Tehát, és semmiféle reakciót nem kaptunk, ott voltak az illetékesekhez eljutatva, akik megerégedtek azzal, hogy ezeket nem kell figyelembe venni, mert ők már 20 gyereket ki nem 20 szállat került. Hivatalosan 10 vedecserés, 10 kolondáni jelenet Miért idejöttem volna az internetben, megnéztem, hogy ezek a nehéz fények milyen hatással vannak a szervezetünk. Sajnos nem volt regettint a patron, amit kimutassam, de internetben mindenki meg tudja nézni, hogy azért, a kadmium, a hidal ö, milyen hatásokat várt ki. És szinte mindeniként azt kívánk, hogy itt nem azonnali hatással kell számni. Tehát a redflux, ami egy.. egy Gyomor fekén, illetve a tüdő ereit tágítja ki, a csontokban épülnek be ezek a nehéz tényleg, a torokban érvytáló, kaparó érzésket, tüdő baj, tüdő rákot, tüdő betegséget együttban okoznak. És ezek életben után próbják kifejteni a hatásokat. Tehát ezek nem azonnal jelenteznek, hanem ének év múlva. És a bérképen sem, ha nem azonnal nézik, meg nem tudják egyből kimutatni, ugyanis ez belülről persze boldik, és a vizeletben e, mutathatók ki igazán ezek a De Tehát itt most lehet, hogy jók az eredmények, ha azt mondják, hogy itt most minden heti, és ha majd három év múlva. Itt elkezdenek az emberek betegedni, mert már rákos betegségek előjönnek és tüdő majd akkor majd arra lennék kíváncsi, hogy a tisztelt polgármester úrunk, aki akar érve, hogy ha egy mindenkit kivizetne, amit el akar menni, akkor telecsen halott város lenne, melyik lenne jobb, ha halott város lesz, vagy ha halott és a rákosok város Erről azt tetszett mondani, hogy egy beletőség van arra, hogy önök segítsenják nekünk. Amennyiben próbállalják azt, hogy belecser lakosáránk egészségiért tenni akarnak és tovább is kiállnak nekünk. Szeretnénk megkérni a belecseri Lakosok többet, hogy itt vannak, teljék el a kezdőket, hogy egy támogatni, és kívánni önök mellett, hogy csinálják végig a mi egészségünk érdekében az hogy arra, hogy ön mellett, vagy csak álljanak Mi a a hogy több fontos is volt mi már. Hiába tettek felkérdéseket, az kapcsolatosan, válasznak kaptunk. A válasz is kaptunk, de is volt. Mi összefogunk. De Aláírásokat gyűjtünk? Vagy hova fordulunk, akkor pontosan. Meg az is felháborító, hogy a amikor kidöröltetja visszakát, hogy akkor mondod egy orvos, hogy ez megnyire káros, és másnak milyen érdekes, hogy teljesen megváltoztatta a, a véleményt. Milyen elnyertett hülyének, és véleménye a legésektől? Ennyi. az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 én meg is figyeltem így egyébként, tehát a kégyereknek a munkat is. Én is podákozzá álltam, mert először azt az értek, hogy meg is én neked ismertem a gérdőrvédelekből. Hát, ez abszolút nincsen benne. És be ismertem ide, tehát a jól rendőrű koordinációs központba. Ott egy töltöt jött szerepet jártott össze, meg között, nem tudom, És azt mondom, hogy, hogy ha szeretném, hogy a vérbord érték, már nem hogy a göndöcsónak kell egy érdeklődő. Nem tudom, hogy ezt most mért el mikor azt hogy ez a <tos> és én ugyan, hogy előttem, hogy nem tudom, hogy ebben tudom akyünk segíteni, hogy ne kellítni egy különböző. Mert ugye, igazából mi azokat a szülővisdokat tudjuk én a szülőálláson elvégezni, amit nekünk elérnek. Szóval itt egyik orvosá sem tudja, rátok, hogy járátok. most én ezt szeretném, azt, én meg azt szeretném, Itt azt csináljuk mi, amit nekünk a kormány kiadok és segít hogy nem Csinálom egy sima létezés, egy sima lakot, amit hogy ha vagy én, vagy mindenki elmegy a házi orvosához, simán nem csináltak, ebben semmilyen egészség nincsen. Csak erről nem a okám, nem a bajoségnek a pártán, de én az egészségügyi dolgozom.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 Úgy, ahogy elmondom a korékat, az orvos, csak azt, azt a vélem, -e mint -e ki. Ami eddig is csinál. Nehéz élve az én férjek, sem a Ferenctor, vagy sem az összes többi orvos, nem kérhet félképet. Tehát egyszerűen egy sima, virkitében tudunk kérni, egy sima, egy egy sima, vizsgálat. egy a lehet, egy lehet, Kikérem magamnak a saját is a Kérni, hogy akár a helyi orvos, akár a akiben akibe megy bért Megszűkessék ezekkel a tényeket. Mert mi nem beegyünk, egy helyi háti orvos, se bajkájuk, se lesz kéne. Le. Ha hajlanokat vagyunk képviselni, hozassunk, kire van a temben. nem engedjezni, nem kérnek ők létre, például szója, akár minden nem lehet. Mi van. Pillanat most egy Kicsik, annyit, hogy a hölgyek igazatott abban, hogy, hogy már korábban is mondtam, nem egy más között kell az ellenséget. Nem kell válaszkodni azzal, hogy ki az, aki esetleg le van fizetleni. Lehet, hogy vannak olyan emberek. Tudjuk nagyon jól, hogy ott, akiknek, nagy szájuk volt, aztán lettek. Nem kell telenni. Nem kellene ezt a mindig, mindig legyen, aki a helyre áll, az a lényeg. Az a lényeg, hogy mindig legyen, aki bátran nem csak a maga érdekeiért, hanem az egész közösség érdekeiért is. Én nem akarok senkivel válaszolni, nagyon és hogy csak a magamnak, csak én gyűjtöm össze a hozzászólásokat, és mindenképpen reagálni fogok. Hát azért mondom, hogy hallgassuk pedig a többi hozzászólást is, és akkor én elmondom, ben te a hogy meg tudom és én volt és meg pedig egy csapat itt van velünk erről a hogy hogy nagyon kíváncsi vagyok én ez a szomorúban a a hozzászólásokat hogy nem csinálják ezt a szűrőt nem a furbolozót kulonnaknak. Ki lehetnek ehhez a bajok? Jó. Velünk jó köttk. De jár, órások, mint, erre is lehet. Illá, pedig a fogéadó, aki mond, a, nem, pénzbe szachar, azt hogy Nekem ez nyugodjunk eredmények van előtt, és nekem egy 5 és 35 tartomány százalényel is se jött ki, ami januárban, a novemberi hónapról, januárban mi a nekünk, megmérhetem a majdának veled, hogy átadom, felmennybánt át 92-es. És az orvos két támad kezdődik, azt mondja, nincs nagy probléma. Ezt mondta. De ott Gyakorlatilag volna a kéteresen a megjegedett határértéknek, és ez egy véletlen vizsgálat az eredmények, Ja, nah, tökéna, hát, a házat eltaláltam, a vele is jönnek a katonák, a A nagyon izgatott vagyok mondani, hogy a nagyobb, ha hogy, hogy a nagyobb biztonságot adjuk A, legjobb, a kász, Én annyi péld, amikor, hogy van. Meg a nagyobb a És a kívüszöböt kell 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 de a De följ, és a kérdődek nyúlva már tudjanak, ha csinálnál akkor a sok pénzből volt előszörni. Hol van sok pénz, amit nem kapunk a előszörni. Tesszét küzdányekből nem, lesz, nem, lesz, nem lesz. de Akkor Ingen, akkor... Ja, jó. Na, akkor én is, a nem vagy megnézni konkrét adatot a saját eredményeim. Szóval a legelső hozzászóló hölgy a egy sikert sorry, valamilyen szempontból, hiszen kicsit kinyitotta a száját és egyből oda neki egy légtisztító berendezést, tehát ez már siker, hát persze ő, ugye, ő is jól érzékeltette, hogy nem egy tisztító berendezésekre, hanem tiszta a levegőre van szükség, levesek volatárni és ebben az egész környékben, ahová elő eljuthat. Ezt, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, és továbbra is hangsúlyozni, hangsúlyozni, hangsúlyozni hogy teljes biztonság és teljes nyugalomra van szükség ezzel a dolgokkal kapcsolatban, hogy a levegő, bortartalma, az folyamatosan, aktuálisan, ne állomnappal később, ne két napkal hanem azon, hogy a hatája, a mai technikai fejlettségi színvonalon, nem le lehet azt megcsinálni, hogy pár belül kimutatható legyen, hogy milyen az adott napi levegő. A másik nagyon fontos ugye, itt a vissza, amit én is mondtam, az ingatlanok, az elköltözés-csületésköre. -töré. Én azt gondolom, hogy nincs, amit ezek után a követeléseinknek az első vonalat fogunk tenni, az az, hogy aki el akar menni innen, az mehessen el. Itt van ez a piszkos nagy gyár, ott van a gyár tulajdonosi köre sok-sok-sok milliárdos vagyonnal, akár mindennek a tervére, mert az a vagyon, az úgy jött össze, hogy az ilyen dolgokat hanyagolták el. Ezt akár annak a terhére is lehessen segíteni. Lehet, hogy ki fog őrülni ez a város és a, a is. de aki el akar menni, az elmehessen, ez nem börtön. Ne is kezeljénk úgy ezeket a településeket. Én mondom mindjárt a, a következőtet. Mi folyamatosan cseleztünk, de nekünk nagyon gyengye a hangunk, mivel ez, ahogy meglátjuk a sajtóban, hogy V Tamás, aki a... a a közvetlenül vízügyi főfelügyelőségnek a, az illetékese volt, letartóztatták azért, mert e, a vízminták e, alapján valamiféle papírokat tartott magánál, amelyek a vörösi szakkal kapcsolatosak, és ezért letartóztatták. Mi egyből kiadtuk egy közleményt, hogy jó napot kívánok, akkor most azonnal a teljes nyilvánosság elé tárni azt, hogy mi van ezekben a papíronkban. Tudomásom szerint nincsen titoktartási dolog ennek az egész ügynek a kapcsán. Itt minden adatnak, nyilvánosnak kell lennie. Milyen már az, hogy ö, Nem csak az, hogy letartóztatnak valaki, Lehet, hogy csinálta valami sivántságot, nem tudom. De a híradások van azon, hogy papírok voltak nála, vörös szakkal összefüggő papírok, amely papírokat visszaverték, az emberek meg az a duzikba. Hát ez többé furcsa nekem, ezért szeretném ha és nem egy három soros sír egy eldobott internetes sírportának. E, amit a hölgy mondott, hát igen, ez a valóság így. Én pontosan ezt mondtam a katasztrofoknál pár nappal, hogy mi lesz itt tavasszal. Én is falusi gyerek voltak erebendően, én tudom nagyon jól azt, hogy az emberek tavasszal kimennek a kertbe, mert földet akarnak, műveljünk, Rumpi, borsút és egyéb dolgokat akarnak termelni. Ki nem? Ahogy a bőre, a lányai és az unokái nem jönnek ide, nem fognak egy kiló rumpi innen. Amit megtermelnek. Belelakják a fazékba? Jó ízűen megeszik azt a guljássel? Hát valószínűleg meg. Az itteni emberek nem azért vaklak hogy becsukják az ablakot és bekapcsolják a díjtisztítót, mellesten meg például, a kíványszámát, és tényleg? Ezek az a dolgok, amelyek miatt itt probléma van az emberek, nagyon gyújtalanok, nem akarnak olyan kubbit termelni, hogy Isten se tudja mi van benne. Ráadásul megérjek, hogy van egy jó tördös, hogy kiszívják a talajból az ilyen olyan dolgokat. E, azért hangsúlyoznám tényleg, hogy a réméleket mindenki kezeljen, így úgy amúgy. Én ebben nem akarok belemenni. Tényleg, nem vádaskodásokra van szükség, főleg nem egymás irányával, nem a másiknak kell nézni a zsebét, a pénztárcaját, kihogyját, jól. Ha valaki élelmesebb volt, Isten úgyse. De senki ne érezze azt, hogy őre, ő rosszulják. Ezt így kéne befejezni. És a másik, ami nagyon fontos volt itt, ez az összefogás dolga. Tehát igen, tehát le a kalapval. Tehát ahogy az országban máshol itt aztán hatványozottan megmutatkozott az, hogy az emberek nagyon is tudnak egymásra számítani. Rengeteg, rengeteg időt áldoztak, energiát áldoztak föl, és azt kell mondjam, hogy itt nagyon-nagyon sokan megérdemeljenek túlóra pénzek ebben a vállalatban is gondolt, hogy mi célzok erre a dolog. De... Na most akkor, hogy mit tegyünk a továbbiakra nézve, mi bizonytalanak voltunk abban a szempontból, hogy vártuk az önök reakcióit. De az, hogy az elő, itt láttunk egy kéz erőt arra, hogy, hogy akkor segítsük -e ezt a munkát, akkor azt mondom, hogy mi segítjük. Az egyik az, ami legfontosabb, amit mondtam már, hogy az igény az Európai Parlamentben is legyen egy politikus csoport, aki ezzel foglalkozik, őket nem lehet lerázni, őket nem lehet elzavarni azzal, hogy ezzel nem foglalkod, hogy úgy, mint akár a vényeget elzavarják időnként, mint ahogy halljuk. De ezen kívül nagyon fontos az, hogy megpróbálunk összehozni egy nemzetközi orvos önkéntes alapon, akik jöjjenek el és ősájánk itt az embereket. Nem tudom, hogy erőként van lehetőség. Annyi ezer embert hány, amit nem lehet kivinni Bécsbe. Jöjjenek ide, vagy, vagy minél több embert ki tudjunk vinni vizsgálatra, és nem mondhassák azt, hogy na ez a vizsgálat, aztán a szőnyeg alás a mi vizsgálatunkra azt mondták, hiába jó egy. Mert amit mondtak, hogy ezen levettem a legjobban bocsánat, hogy, hogy miért nem bízunk a magyar egészségüket. Azért, mert én azt mondtam, hogy bocsánat, az egészség az nem az a viság kérdése, hogy nekem azért kell megvizni benne, mert magyar vagyok. Az emberek azért nem viszont bennem, mert azt hallják, hogy mit is elmondanak. Hogy kénevődik, hogy olyan biztonságot végeznek, amiből csak a legfontosabb dolgok hiányoznak. Hogy, hogy tényleg így van? Hogy miért mondják? ma oh, el, hogy miért így van szükség? Persze, azt mondják, hogy emberkülnek a vörösi szabban nincsenek, nehéz félek. Na de ha mégis, amit elmondtam, hogy Isten tudja, mit kapoltak bele abba, mi volt az a gödör sok minden terjel. Ezért kéne teljes körül mindenre kiterjedő. És azért megértem a házi orvosokat is, hát ők is kötött kézzel és kötött lábbal szalakkára. Meg, ha ez lehet, az lehet, hogy mindenek úgy lehet. A másik az egyesület kérdése. Én azt gondolom, hogy a káros útaknak, a vöröseszlap káros egyesületének meg kell alakulni ebben a városban. Mi ezt kell segíti? Abszolút politika mentesen. Mi ebből a dolgban nem akarunk benne lenni, pont azért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy mi segíti. Ha kell tanácsa, ha kell jogi segítséggel a bejegyzéssel egyéb dolgokhoz, segítséget adunk. Csak álljanak föl legalább 5, meg 5, azaz tizenben, ennyi szükséges egy lépésülethez. Legyen egy a rendben. Persze nem lesz körülni dolgunk, mert nagyon nyomás. Nekünk is az előveit azt mondják, hogy mi is elrekűnjük. Hát én még el is tűnhet egy az a biztos, hogy kinga nem fog eltűnni. Tehát az, ami ő végigcsél át a dologból, az egy dolog. Egy pillanat, én is mindenkit végig mindenki hallgatni, vagy másodperc. Az adományok. Az adományok kérdése, hát ezt is elmondtam. Azt önök kapták. Azt nem a polgármester úr, nem a kis térség, nem a újbúj dolog Kevesebb legyen már ebben az egész dologban a business. Amikor kolontálom valaki fel akarnak építeni házakat, ingyen, és azt mondják, hogy nincs erre a küstég, mert pénzé megcsinálja mást. Hát persze nagyon jó. Meg ugye, amikor halljuk azt, hogy, hogy persze épülnek az új házak. Na de ezek az új házak még ilyenek lesznek? Aki a saját kell építni, azt úgy épít ki, hogy ő fog én egész életébe. Én Budapesten lakom egy olyan házban, amit nem légyen építettek. Hát lassan, már hosszabb állatotban van 5 év után, mint apám 50 éves háza. Ezek azok a lakosságok azok, amik oda kell figyelni, hogy miért nem a helyiek és Mi az, hogy minden figülről hoznak. Szóval azon vagyunk, hogy, hogy egy, ami nagyon fontos, és legyen a mai nap üzenete, hogy elkezd követelni valahogyan azt, és hangosz hogy aki el akar az tehát Kettő nemzetközi orvosok működjön ezen a területen. Elemezhessék az adatokat, végezhessenek vizsgálatokat. Tiszteljük, szeretjük a magyar egészségügyben dolgozókat. Tiszteljük, szeretjük a Tudományos Akadémia munkatársait. Tiszteljük, szeretjük az ATS illetékeseit, de ők a magyar állam alkalmazottait. Kiszolgáltatottak azoknak, akik csak egy dolgot tudnak elfogadni ebben a dologban, és az valóban sikert. Már pedig itt van, nem fejlődik nem csak sikerről hogy ezt tudomásul kell menni a illetekeseknek is. Ja. Akkor először válaszolva a hölgy konkrét kérdésére, a gamma GT szintel kapcsolatban itt ugye két adatot kell nézni, az egyik az, hogy a férfiaknál 60 van a normál érték, a legmagasabb, nőknél negyven. Egy férfinál lett ez magasabb, a 60 helyet 130 vírt, és három nőnél, az egyik 45, a másik 82, a másik a harmadik pedig 160 lett a 40 helyett. A másik, amit így szerettem volna még én is mondani a szilárd mellett, hogy köszönjük szépen a bizalmat, és tényleg biztosak lehetnek abban, hogy én, én nem fogok innen elmenni. Hát, amíg van itt olyan ember, aki el akar innen menni, én itt leszek és engem megtalálnak, és nem fogjuk Önöket cserben menni. És köszönjük, hogy itt voltak a különbözőnk. Esetleg van -e egy kérdés, vagy hozzászólás? A <h Dipâné> Én azt mondom, hogy aki úgy érzi, hogy szívesen lenne benne egy ilyen civil szerveződésben, az most jöjjön ide hozzánk, és akkor mi fölveszünk az adatot, és akkor összehozunk egy beszélgetést arról, hogy mit le lehet csinálni, hogy le lehet csinálni. Igen, erre van szükséges a saját érdekeinket küldeni. Nem tudom, itt akkor ö, alakuljuk hát egy kötetlen beszélgetésben. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, részvételüket. Aki gondolja, hogy jöjjön érintem hozzánk, hogy beszélgessünk arról, hogy minket hogyan lehetsz a dolgot folytatni. Köszönjük szépen, minden jó figyelmünk. Köszönöm,